А во-вторих, мене звуть Вася. Це щоб ви знали і добре запам'ятали. І не просто Вася. А Вася – герой СССР, додав похмуро другий, тримаючи карти віялом. Ні, не герой СССР, а все-таки танкіст окремої Сталінградської танкової армії, зітхнув. Може, був би героєм СССР, та от чорт його зна. Вася не докінчив, що саме чорт його зна, і почугав голову. І раптом, несподівано, закінчив. «Хто з вас має насіння?» «О, оце й буде в третіх». Мовчанка. «Ех ви!» — зітхнув Вася. Теж ж мені колхозники!» Хтось кинув йому торбу з насінням. Вася піймав її на лету, помацав і радісно засміявся. «Насіння!» Потім подивився запитливо і здивовано на господаря. Всю як хочеш, зітхнув господар байдуже і понуро. Е, протяг Вася, ти хочеш випробувати героя танкіста? Чи не є він імперіаліст? Ні, брат, Вася бував у бувальцях. Він розв'язав торбу, надсипав половину насіння на розстелену сорочку, зав'язав торбу і кинув назад. На, лови, брат! Горе і радість усе пополам і заходився з товаришами ділитися насінням. Видно було, що цей Вася і виріс найперше по тюрмах, а тоді вже на війні. Жести, слова, міміка, все від типового безпритульника, часів Непу, і це лишилося на все життя. Поділивши насіння і весело лузаючи, Вася виліз із-під столу, встав і попростував до Максима. Був він високий і ставний, хлопець орел. «Ей, куди, куди?» – зарепетував вартовий біля дверей на стільчику. «А ти сиди там із своєю свістьолкою. Подумаєш? Хочеш насіння? На! Держи шапку! Бери, бери!» Вася відсипав вартовому жменю насіння в шапку і повернувся до Максима. Сів на впочупки, взяв Костикову голову за чубок і підвів її. «Ти чого, дурний? Га!» Костик ще дужче захлипав. Вася поклав його голову назад на Максимове плече, махнув рукою, подивився Максимові в очі і сказав, кивнувши на Костика, «Страшно, ну, нічого», — зітхнув, «Мені теж». А далі подивився ще пильніше Максимові в очі і промовив щиро, як до свого, «От, знаменитий брат учрежденіє, поставлять отак тобі стільця». «Посадять на нього ідола із свистьолкою, і вже ось тобі тюрма!» «Га!» – Максим мовчав, дивлячись Васі в одверті і либонь розгублені очі. Видно було і не так видно, як Максим угадав чуттям, що при всій своїй зовнішній веселості Вася смертельно нудився, мучився, неприкаяною передсмертною нудьгою. Витримавши Максимів погляд, Вася посміхнувся. «Ти, видать, не колхозник, а я от танкіст, а ти хто? Архітект». А, я ж так і знав, і малювати вмієш. Трохи. А що?» Вася засміявся. Чудово. Я люблю, як малюють. Ти мене намалюєш, зітхнув. А я от не вмію, і це погано. А то я б, знаєш, намалював би оцю всю ерунду». Він зробив рукою невиразне, широке, всеобіймаюче коло. І сплюнув, посидів мовчки, оглянув пильно всіх присутніх, що позирали на нього підозріло, і враз сердито випалив. «Якого чорта лупаєте? І якого диявола носи повішали, га? Подумаєш, більше смерти все одно нічого не буде. От побачите!» Встав і пішов, переступаючи через ноги і тулуби, і знову поліз під стів. «Гей-гей, люба да люле!» — мугикали його товариші якоїсь старовинної солдатської пісні, розвішуючись на губах лушпиння і ляпаючи картами. Вася приєднався до них. От побачити при цій Васіній обіцянці Максимові згадались останні слова Кутузова, що обіцяли щось більше, ніж звичайну смерть. Згадав? І притиснув Костикову голову до грудей. «Костику? Що?» – озвався юнак слухняно і невиразно, мов би крізь сон. «Будь мужній, Костику!» І прошепотів уже сам до себе. «Головне – не датись обернути себе в ганчірку. Ось, оце головне. Добре!» – сказав Костик у Максимові плече. У нього вийшли всі сльози, і він уже не хлипав, лежав тихо і либонь марив. Марив юнацькою душею, шугаючи нею десь поза межі можливого. Так само тихо, мовчки лежав і Максим, але він не марив. Він лежав, тяжко сціпивши щелепи і повіки, і балансував душею між глибокою втомою, зневірою, і почуттям якогось невиконаного обов'язку. Усіх в'язнів разом із трьома танкістами було тридцятеро. Збільшого це були Максимові знайомі, але всім їм до Максима було байдуже. Кожен був зайнятий своєю власною трагедією. Максимові було до них теж байдуже, хоч він і не був зайнятий своєю трагедією, бо всі трагедії, що з ним були, вже відбулися. А це був лише фінал. Ні, він не був зайнятий своєю трагедією. Він не був зайнятий нічим. Він лежав у забутті, тримаючи на грудях голову костика, що вже солодко спав, а тим часом брали людей на допит. Приводили з допиту заюшених кров'ю, кидали їх на солому і брали інших. Танкісти під столом грали в карти. І лише скоса позирали на битих. До Максимової свідомості доходило все, що відбувалося. Доходили навіть жах і нудьга людей, що з кожним таким викликом і поворотом все наростали і наростали. Жах наростав у тих, що чекали черги, а нудьга в тих, що вже чергу відбули. Кинені тепер на солому, вони стиналися душею вже перед недвозначною перспективою – пообіцяною і гарантованою їм, ще й скріпленою солідними авансами у вигляді синців. Але до Максимової душі те все не доходило. Він стільки бачив і витерпів у житті, що воно вже на нього не діяло. Знав, що його черга теж от прийде, але занадто до серця того не брав. Лише стискав щелепи, аби лише не подолав його той ізмор та безконечність, яка може і найсильніших увігнати у відчай та розпач, аби лише швидше. Нового він не сподівався нічого, ані почути, ані побачити. Все йому до кінця ясно сформулював отой Кутузов. Та й рішення він Максим уже теж прийняв. Ні те, ні те, очевидно, не підлягало змінам. Якщо його щось іще хоч скільки-небудь цікавило в його власній долі, то це лише те, яку ж все-таки формальну причину вони підведуть остаточно під факт його знищення. Яку формулу дадуть, а якусь формулу вони все ж мусять видумати, якщо пустили справу на рейки законності в лапках і посадили його сюди. Раз почали розігрувати комедію, то мусять і якийсь сюжет для цієї комедії скомпонувати. А якщо не сюжет, то принаймні якусь більш-менш правдоподібну відповідь на запитання «Чому?». Бо ж справжньої причини вони ніколи назвати не посміють. А спитати? Може ж хтось колись їх таки спитає? Проте Максима не викликали. Він лежав у забутті. Часом шерих і тривога серед людей посилювались. Вони рухались, наступаючи Максимові на простягнені ноги. Тоді він розплющував очі, дивився на ті свої ноги в ганчір'яних бурках, з яких повилазили пальці, ворушив тими пальцями і знову закривав очі. Так і не підкочував ніг, нехай топчуться. Тепер усі один по одному топчуться, і це нормально». Беріг лише Костикову голову, чомусь боячись, щоб ніхто на неї не наступив. О півдні принесли обід, а перед тим до тюрми зайшов старшина, начальник цієї тюрми, про що можна було зробити висновок уже з того, як перед ним шарпнулася на струнко варта в сінях і біля дверей. Якийсь вугластий, незграбний і понурий, зі злепо застіманими гудзиками сорочки і шинелі –